Necə ki, heyvan öləndə, üzvüksə qurt kuşurlar, yiyirək heyvanın yaşını var, özür. Azəcə bir qurdan Allah-u Teala özür təhifə edəcək və bu da Allah-u Teala'nın qüdrətindəndir. Yəni, dərisimiz o deyil, lakin yəni, məlumat üçün bunu qeyd etdik. Və həmçinin Allah-u Teala, yani, yəni, Zümar suresini edir bu vaxtlar. O oh, vaxt üçün, müsəlmənlərə çoxa verilirdi və Allah-u ayədə buyurur ki, Bu dünyada yaxşılıq edənlər üçün onun müqavirləndə bir yaxşılıq vardır və Allahın yeri böyük, böyükdür, genişdir və səbr edənlərin səbabı, əzri haqq hesabsız veriləcəkdir. Heç bir çətinliksiz səbr edənlərin mükafatı veriləcəkdir və bu, bu kimi başqa aylar da olurdu və bu da müsələmanlara bir mənəvi dayaq idi Allah-ı ki, Allah-ı onlara bu aylar nazil etməklə təsəllü verirdi və sahabələr bunu gördükdə, yəni belə ailəri nazir olunurda, daha da qəlbələr rahat olurdu, səbr edirdilər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v sahabələr icazı verir və deyir ki, gedin Həbəşistana, orada bir yəni, kral var və onun yanında hecə zürm olunmaz. Və vaxt Həbəşistanda olan yəni, hakimlərə nəcəşlər neca deyirdilər. Mesirdə, məsələn, Fironlar deyirdilər və həm Həvəştəndə isə Nəcaşi deyirdilər, yəni kim hakim olurdu, onunla Nəcaşi deyirdilər və sahabilər gəlirlər, yəni, çıxırlar Məkkədən hicrət etməyə Həbəştana. Lakin sahabilər Həbəştana gedəndə, yəni atıqa edin, demirlər ki, biz gedirik filan yerə, olar ki, zincər Zəif sahiblər gizincə bir-bir məkdən çıxıb uzalaşırlar. Həbəşstan tərəfə yola düşürlər. Həbəşstan da bilirsiniz ki, yəni Həbəşstanla Ərəbistan yarmas arasında Qırmızı Dəniz var. Amma yəni, yəni ki, ona yolumuz uzadı. Vaxtın sahiblər cəmi ilə getdilər. Və sahiblərin sayı 11 nəfər idi. 11 nəfər kişi və 1 nəfər qadın. Və başqa rivayətlər deyir ki, yəni 14 nəfər olub, 1 nəfər qadın, bəzə deyib 12 nəfər olub, 2 Təxminən 11 nəfər kişi olub, 1 nəfər aralandı qadın olub və onlar yəni yola düşürlər, gəlirlər yəni dəniz sahilinə, yəni məyin yer var idi, oradan inə Həvəştandan ora mal gəlir dəmişə, oradan ipək gətirirlər və s. və s. Yəni ticaret üçün bəzi silə və misal bundan gəlirlər, bu vaxt tacirlərin gəmisi olur. Tacirlər gəlirlər dənizində və misal bundan onlarla minib gəmiyə gedirlər Həvəştandan tərəfə. Və buna şidan məkkəlilər, qürəşlər, yelmüşüklər onların arxasında çıxırlar. Ki gedim onları qaytsınlar, çünki onlar gələndə artı gec idi. Sahabəran uzi, yəni artı minmişdir Cəmiyyə və getmişdilər. Və bu məhacirlərin arasında Sahabəran məşhur Sahabələrdən Əbu Seləmə. sonra onun yoldaşı Ümmü Seləmə. Həcib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra Ümmü Seləmə ilə evlənir der, bilirsiniz. Həmçinin Osman ibn Meznun, Osman ibn Meznun və Musab ibn Umeyr, Osman ibn Meznun, Musab ibn Umeyr, Osman ibn Affan və onun yoldaşı Peygamberin qızı Ruqeyya. Yo, başqa rəvayətə görədir bu. Və onun kızı, Osmanın yoldaşı Peygamberin kızı Ruqeyya. Bu İbn Saidin rəvayətinə görədir. Rivayetlərin rivayətləri müxtəlifdir. Məsələn, bəzi rivayətlərdə İbnə Məsuud da var. Ola lakin yəni o rivayətəsə İbnə Məsuudda çəkilmir. Bəzən deyir ki, 4 nəfər qadın olub. Yəni həqiqətən rivayətlər müxtəlifdir. Çünki tarixən rivayətləri ola bəs sənəid zəifini ayırmaq çətindir. Aydın, çünki tarix yəni kitab yoxu üçün ki, yazılmışın hər şey. Hədisə keçək də sonra həmin hadisə danışırdı. Aydındır? Bəzən yadda bir şey qalır, bəzən isə bir şey onca yəni, tarixdə Hədislərdə olan kimi yəni, qaydalar tətbiq edilmir. Hədis qaydaları tarixdə olduğu kimi tətbiq edilmir. Yəni, əgər hədis qaydalarla tətbiq etsə, çoxsun elə inkar edəsəm. Yəni, lakin biz bunu yəni, tarix kimi yəni, o cördə rivayət edirik. Və Peyğməssizləm Osman və Rüqeya haqqında deyib ki, Osmanla, yəni Osmanın ailəsi, yəni Osmanla Rüqeya, Peyğməssizləm qızı, deyil, İbrahim peyğəmbər zənn və İbrahim peyğəmbər və Lut peyğəmbərdən sonra Allah yolunda hicrət edən ilk insanlardır. Həmin yəni, ilk ailədir. İlk ailə olaraq ya yəni, hicrət edən ilk, yəni ailədir İbrahimə və Lutdan sonra. Və bu hicrət Həbəşstanə birinci hicrət adlanırdı. Bu müsəlmanların Həbəşstanə birinci hicrəti idi. Və sonra müsəlmanlar Həbəşstanə çatdıqdan sonra Eşidirlər ki, bəs Məkkədə müşriqlər artı İslamı qabul ediblər, belə biri şahaya yayılır, xəbər yayılır ki, bəs Məkkədə müsələmanlar İslamı qabul ediblər. Və bunun əşidən sahabələr deyirlər ki, bəs onda gəl qaydaq, madəm ki, yəni Məkkədə artı, yəni müsələmanlar əziyyət vermirlər, İslamı qabul ediblər, müsələmanlar gəlin qaydaq. Qaydanda Məkkəyi yaxınlaşan da ki, yox, bu xəbər yalan xəbərdir, yəni düzgün xəbər deyil. Bunun üçün əndə bəziləri yenə qaydırdılar, yarı yoldan qaydırlar, yenə Həbəşdana, bəzilərisə gelirlər Məkkəyə. Lakin Məkkəyə geləndə gizli yolla gelirlər və özlərinə bir himayəçi tapırlar. Kəsən dərsimizə demişdi ki, Osman ibn-i məzrulun adı sahabə, Valid ibn-i Muğirara, yəni, himayəsində idi. Kəsən dəzə yazıqda demişdi bunu, Valid ibn-i Muğirara adı sahabənin himayəsində idi. Sonra görür ki, müsələlərə əzəyət verirlər, deyir ki Bəs, mən mənim qardaşlarıma əziyyət verir, qoyməli də əziyyət versinlər. Və Valid ibn-i himayəsin, himayəsindən çıxır və dediyimiz kimi orada şair olur, başlayır şeyr deməyə, deyə ki, Allahdan başqa nə varsanız batildir və nə nimət varsa, hamısı, yəni, fanidir. Osman ibn o deyəndir ki, Allahdan başqa nə varsa, hər şey, yəni, batildir, deyə ki, bəli, düz deyirsən. O deyəndir ki, Allahdan başqa, yəni, Yəni, bütün nimətlər batildir, yəni Allahın verdiyi bütün nimətlər fanidir, yəni, batildir. Onda, həmin sahabə deyir ki, Osman ibn məzun, bəs yalan dedin sən. Cənnətin niməti həmişə daim olaraq qalacaq. Yəni, o hədisəni yadırsa salam ki, kesin də götürmüşük, əli yadırsa. Osman ibn-i Məzun haqqında, hə, həmin sahabədir, hə, həmin sahabədir. Sonra bir hədisə, yəni, bir, yəni, Bir hadisə, yəni bu şeyin, yəni yayılması xəbərinə, yəni olaraq, yəni, nə səbəbi ilə ki, bu şahi yayılmışdır. Peygəmbər deyirlər ki, həvəti, yəni Peygəmbər səddə Məkkədə namaz qılanda Quran oxuyurdu. Və necəcüm surəsini bəz ayələri oxuyanda şeytan, yəni bu ayələri müşriklərə başqa düz çatdırır. Müşriklərə, yəni elə mənada çatdırır ki, müşriklər yəni ki, Peyğəmbərin artına inmək istəyir, yaxınlıq elmək istəyir. Sıraşı yumşadır, lakin bu Zəiftivə düzgün deyil. Bəmli fakhdən yəni, 4-5 səhifə yazılıb, o, yəni hadisənin yəni, yanan olması haqqında xəbər verir. Və vaşin, yəni səhər vaxtında gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu yəni bu Buxarədədir rivayet, Necm surəsini oxuyurdu. Yəni e, sahabelər bir yerdə Necm surəsini oxuyur. Və həmin suranı oxuyanda müsəminlər edəşidirdilər, kafirlər edəşidirdilər. Və Peyvəm Azəbdə bu suranın ahirlərini yad çatanda, yəni bu suranın ahirlərini oxuyanda müşriklər dözmədilər. Və çünki ayına, ahirəndə dedik ki, e, yəni aylar həqiqədən şiddəti aylar idi. Şiddəti aylar idi və dedik bildiyiniz halda görürsünüz, Yəni, siz bu Peyğəmbərin bu dediyinə təccüblənirsiniz. Gülürsünüz, laşın isə ağlamırsınız. Və bunu deyəndə, bu yəni, aylar deyəndə, müşriklər də dözmürlər, yəni özlərinin axı olmayaraq evci qəlbləri sınır və hamısı səcdə edirlər. Hamısı səcdə edirlər. Və bunu vayə səhildir. Hətta deyir, bəzilə yəni, Misal, Valid bir nəfər, hansı ki, deymişdir, yəni o Osmanlı məzunun hamisiydi, o deyib çox yaxşı ilə idi, ilə bəli, hamısı müşrik idilər, yəni orada olanlar, çoxsun müşrikləydir, yəni səcd edəyənlər. bəli, onlardan olur, amma dərs kəsməyir. Deməli, həmin bu yəni, adam çox yaxşı idi, Valid ibn-i idi, yeri əylə bilmədiyinlə, yerdən torpaq götürür, oturdulu yerdən torpaq götürür və üzrünə səcd şey, edək ki, əlind ən yəni, o qədər yani şiddətli olduğunu görə dözə bilmir. Və sonra onlar yani bu nəticədə gördül ki, yani iman bunların gəlbəyinə girmək istəyir. Yəni, Peyğəmbərsəmmə inanmağa yani onlarda bir nə yaranıb, yani yumşaqlıq yaranıb. Və elədikləri əmələ görə çox peşman olurlar. Yəni ki biz yani peyğəmbərin yani yanında belə səcdə edirik, yani belə alçıdaq. Və onlar deyirlər ki, biz peyğəmbərlə Məhəmmədlə yani səcdə eləmədik. Biz Məhəmmədlə yəni, səcd eləmədir, lakin deyil, biz o vaxt eşdir ki, Peyğəmbər bizim bühtərimizi təhqir edir, biz qoxdur ki, bühtərimizə nəsə eləyir, onu səcd elədik. Yəni, belə bir fəhana gətirirlər. Sonra Həbəştana ikinci hicrət olur. Yəni, i̇kinci dəfə müsləlmanlar Həbəştana hicrət edirlər. Yəni, hicrəti mənasını bilirsiniz yəni, də? Yəni, küfr olan bir yeri tərk edib, müsələmanlar olan yerə köçmək, yəni iman əhlə olan yerə köçmək və ya əminəmanlıq olan yerə köçmək, buna hizrət deyilir. Və demək, birinci hizrətə edən müsələmanlar, o ki, hizrətin qayıtlar və Məkkədə qaldırlar, gördülər ki, müşriklərin əzab əzəb əziyyəti yenə də müsələmanlar üzərindən əksik Və hətta deyil, indi olan əzəb əziyyəti əvvəlkindən daha çoxdur və buna görəndə, Peyğambas Sələmə icrazi aldılar. Deyilək ki, bəs bizə icrazi verir, biz hicrət edək. Peyğambas Sələm onlara kimi dəfə hicrət edəməyi icrazi verdi. Və bu dəfə hicrət edənlərin sayı 80-dən çox idi. 80-dən çox ki, 9 nəfər qadını idilər. Yəni, təxvir 90-dan çox adam var hicrətdə. İbn-i bir rivayət, İmam Əhmədin rivayətini deyir ki, Peyğambas Sələm biz, bizi Həbəqistana göndərdi və biz deyir, 80-dən çox idi, 80-dən çox kişiydi yəni bizim aramızda Və oraların arasında Cafr var idi, yəni Cafr ibn Əbu Talib, Piyambasının əmsoğlu, Ab Abdullah ibn Arifatə, Və ibn Məzon və Abun Musa və s. başqa sahəbələr. Və həmçin, i̇bn, i̇bn Sad öz rivayətində, bu da tarix alim İbn Sad, deyir ki, 83 nəfər kişi var idi, 11 nəfər qadın, yəni həmin hizrətin içində və rivayətlərin müxtəlif yəni, rəqəmlər var. Sələpuluşdular, yəni müşriklər, Məkkəhlik, eşitlər ki, bəs müsəlmanlardan 90-a yaxın insan hicrət edib Həbəşstanə. Yəni köçüb gediblər. Və dedilər ki, bəs, yəni, gedək onları qaytaraq dala. Sizi Həbəşstanə yeniləcəyik onun yanına, həmin kralın yanına. Və həmin müsəlmanları onlardan alıb gətirək, yəni geri gətirək. İbn-i Səhqar abayətindən, deyir ki, biz ziri Həbəştəndə çatanda bizə deyir çox gözə qarşıladılar. Həbəştəndə cəmatı bizi çox gözə qarşıladılar və bizə çox hörmət edirlər. Və biz zir orada öz dinimizi layiqincə heç bir şeydən qoxmadan yaşayırdıq. Və deyir biz Allah'ın ibarət edirdik və heç bizə əzid vermirdi. Və heç pis söz də işitmirdik. Yəni, bizə qarşı heç kestə pis söz demirdik. Çünki həbə, yəni Həbəştəndə olan cəmat Yəni hal-hasıda həmin ölkə Efiopiyadır. Oran cəmaati, oran əhalisi yəni nəsranlər idlər, yəni xristiyan dinində idlər. Və qurejlər bunu eşidən də ümumiyyətlə müsləmanlarının və orada rahat yaşaması eşidən də iki nəfər aralarından sesirlər, iki nəfər yığlırlar və iki nəfər aralarından sesirlər və deyirlər ki, onlar qesilər necaşının yanına, yəni kralın yanına və Orada müsləmanları, orada yaşamasına icazı verməməsi üçün razıq alsınlar. <coughs> və deyil, onları yola saldılar, onlar üçün yemək, hər şey qoydular və iki nəfəri yola çatdılar. Onlardan biri, Abdullah ibn Əbi Rabia ah və Əmr ibn Əl-As idi. Və onlar dedilər ki, bəs gedin, kralla söhbət edin və onları razıq gətirin. Və ki, hər bir kralın yanında olan hər bir vəzirə, hər bir yəni, nazirə mi deyə və yəni orada olan adı sanadımlara hər əsinə hədiyə verin. Hədiyə verin və deyin ki, biz kralla danışanda siz də bizi deyir, müdafiə edin. Yəni, krala işarə edin ki, bəs verir geçsinlər onları. Yəni, budur. Yəni, onlar rüştət veririlər ki, bəs olanın işi düzəlsin. Sonra deyir, gəlirlər nəcəşindən görüşə. Nəzərinə görsülərlər və nəzərsə gör olanı görəndə nəzərinə adamları, yəni nazirlər, azad hamsə, onun tərəfdarları hamsı onun yanında o yani, sarayın içində